3. Strategia bazată pe specializare Xerox a devenit sinonim cu fotocopierea. Postit este sinonimul dischetelor autocolante. Termos este sinonimul recipientelor izolate pentru băuturi. Prendurile de succes sunt centrate, adică dețin o poziționare îngustă, dar puternică în mintea consumatorului. Specialiștii își pot concentra resursele și oferă o experiență completă consumatorului din nișa respectivă. Există multe modalități de specializare, crearea unei game mici, dar semnificative de produse, țintirea unui anumit grup de utilizatori. Uneltele Klein sunt brandul numărul 1 pentru electricieni sau oferirea unui sistem unic și simplificat de distribuție. Amazon, magazinul online original. Strategia specialistului ar putea fi folosită ca o armă extrem de eficientă împotriva concurenței multinaționalelor mari. De obicei, aceștia se poziționează ca furnizori de soluții complete pentru toate nevoile clientului. Sarcina brandurilor specialiste este de a identifica cea mai mare slăbiciune și de a o transforma într-un avantaj competitiv.